Negyedik. Összeszedte a kicsi ruháit, a táskájába gyömöszölte őket, aztán legugolt a térdét átkaroló aprósághoz. Ne felejtsd el, hogy ezek helyet holnap tisztát kell hoznunk, figyelmeztette kedvesen. Jeremy a két évesek bölcsességével adta beleegyezését. Az arcáról sugárzott a boldogság, hogy végre itt van érte, de a szembogara óriásira tágult a fáradtságtól. Alig tudta nyitva tartani a szemét. – Reggel találkozunk! – intett búcsút Sörli a kisfiú gondozónőjének. Magához ölelte az álmos kicsit, és kilépett a bölcsőde ajtaján. Mindössze néhány lépést tett meg, amikor csikorogva fékezett mellette egy autó. A földbe gyökerezett a rémületében. Egyszer, Kislánykorában egy ámokfutó felrohant kocsiával a járdára és halára néhány nyugodtan sétáló gyalogost, tőle alig két méterre. A csikorgó fékhangjára ez az emléktörtelő belőle a feledés jótékony ködéből. Csak állt kapkodó lélegzettel és erősen szorította magához a kisfiút. Fogalma sem volt róla, milyen autó áll közvetlenül a járda szegé mellett, csak azt látta, hogy valaki szinte feltépi az ajtaját, és hatalmas léptekkel közeledik hozzá. Egy hosszú pillanatig Némán álltak egymással szemben. Sör igyekezett mélyeket lélegezni, hogy magához térjen. – Te jó ég! Megijesztettem! Richard átfogta a vállát, amikor rádöbbent, mi történt. – Jól van? – Semmi baj! – erőtlennek tűnt a hangja. Egy baleset jutott az eszembe, és, és. és tényleg semmi baj? Egy kicsit feljebb emelte a karján Jeremit, aki semmit sem értett abból, ami körülötte történik. Ők ketten zavartan álltak. Napok óta nem látták egymást, és ez az idő egyikük számára sem telt könnyen. Mindketten kínlódtak, gyötrődtek. Nehezükre esett elfogadni azt, amit a sors kimért nekik. Rég. Rég nem találkoztunk, hallotta Richard rekedt szavait, de mintha valahonnét nagyon távolról érzékelte volna csak. Beletelt néhány másodperc, amíg ráébredt, miért néz rá ilyen tétova és bizonytalan zavarral. Nem is rá, hanem a nyakát szorosan áttölelő kisfiúra. Lángba borult az arca. Richard azt feltételezi, Jeremy az ő kisfia. Mintha valami elpattant volna benne. A lelkében feléledő félszegöröm, amely néhány pillanatig melengedte a szívét, amikor végre úrrá tudott lenni az ijegységén, tompán sajgó szomorúsággá változott. Nem voltak világosak az érzései önmaga számára sem. Csak a fájdalmat érezte, amiatt, ahogy Richard nem bírta levenni róluk a tekintetét, és nem tudja leplezni az arcára kiülő határtalan csalódottságot. Feszes, egyenes testtartásban állt előtte, karjában édes terhével. Már volt ereje nyugalmat parancsolni önmagára. Nem hangzottak el közöttük szavak. Akkor sem, amikor elszántan, csöndes szomorúsággal a szívében folytatta az útját hazafelé. Sohasem szerette különösebben a hét elejét, de a hétfő most szürkébnek tűnt, mint valaha. Csöndesen üldögélt az íróasztala mellett. Akad munkája bőven, de egy valamit biztosan nem tudott szerelmes verseket olvasgatni, hogy belőlük összeállítsa a következő szertartás műsorát. Erre képtelennek érezte magát. Borús gulat. Steve letette az asztal szélére a kávéját. Talán ez segít. Hal köszönömött mormolt, és örült, hogy Steve megkímélte a megjegyzéseitől két héttel ezelőtti pénteki elvállásukkal kapcsolatban. Gondolataiba mélyedve kavargatta a kávéját. Olyannyira magába temetkezett, hogy észre sem vette, nyílik az iroda ajtaja, és valaki megáll előtte. Beszélnünk kell. Összerezzen a jól ismert hangra. Richard? Nyugtalanul kapta fel a fejét, egyenesen a férfi komoly barna szemeibe nézett. – Kell? – akarta kérdezni, és nem kellett a sértett fájdalmat felidéznie magában, mert az még ott bújkált benne, ugyanolyan élénken, mint szerda este a bölcsőde előtt. De nem szólt, mert az irodára mécsen telepedett, és neki semmi kedve nem volt veszekedni a kollégái előtt. Anélkül, hogy hátrafordult volna, tudta, hogy mindegyikük őt figyeli, Meglepetten, nem titkolt zavarral és kíváncsisággal. Rendben, dölt hátra a székében, keresztbe fonva a karját maga előtt. Egykedvűen nézett a fölé magasodó férfira. Nem fogja a helyzetét megkönnyíteni, de magában be kellett vallania, hogy ez csupán látszólagos egykedvűség. Itt? Richard megrökönyödött. Itt dolgozom és munkaidőben vagyok. Shirley hajthatatlan maradt. Oké, okay, maga akarta. Richard hanyagmozdulattal maga alá húzott egy széket. Megjegyzem, én is munkából szabadultam el, csak hogy láthassam magát. Shirley arca égni kezdett. Lehet, hogy erre még sincs szüksége? A hátában apró tűszúrásokat érzett, kollégái kíváncsi tekintetét. Mégsem mozdult. Figyelmeztetem, én nem fogom zavartatni magam. Bocsátotta előre Richard Zordon. Nincs valami jó színben, folytatta lélegzetvételnyi szünet után. Lehet, hogy magát is megviselték a szerda este történtek? Ez volt az a pillanat, amikor Shirley felállt. Lehet ez még ennél rosszabb is? kérdezte önmagától kétségbeesetten. Talán mégis a folyosó magányára volna szükségünk. Igyekezett nem tudomású venni a beszédes csendet maga mögött. Előre szóltam. Lépkedett mögötte komoran a férfi, Lenem véve a tekintetét a hátáról. Shirley, elég volt. Nyúlt utána a folyosó végén. Már senki nem hal bennünket. Maga felé fordította a lányt. Sajnálom, ami történt. Ne haragudjék. Mire gondol? Sörli valóban nem tudta eldönteni, az irodában lezajlott feszült pillanatokra, vagy az elmúlt heti találkozásukra utal. A szerdai napra. Megmondhatta volna, hogy Richard megakadta mondat közepén. Amilyen hatalmas termetű volt, most olyan iszonyú zavar kerítette hatalmába. Egy pillanat! Shirley összeszűkült szemmel nézett rá. Akkor volna jogos a támadása, ha őszinte lett volna. Melyikünk viselkedett lehetetlenül? Melyikünk volt az, aki... Jó, rendben, igaza van. Richard egyszerűen befogta a száját. Hagy végre engem is szóhoz jutni. Ha nem fulladok meg, akkor igen, tiltakozott Sörli elképedve. Hibáztam, de nem azzal, amire maga gondol, hangzott váratlanul a csöndes beismerés. Mondja Sörli, miért ez úgy, mintha nem venni észre, mi zajlik le közöttünk? Fáradtság csillogott a szemében. Egyáltalán nem teszek úgy. Sörli megfogta a kezét, mert még mindig nem engedte el, csak a szorítás alazult. Megpróbálok a tőlem telhető legjobban viselkedni ebben a lehetetlen helyzetben, és ezt maga is nagyon jól tudja. A két kar lehanyatlott, de Richard keze fogva tartotta az övét. Időre volt szükségem a szerdán történtek után. A legelső gondolatom az volt, hogy nem rombolhatok szét egy családot. A férfi a kezüket nézte, aztán lassan felemelte a fejét, és őt kereste a tekintete. Ezt én sem tehetem meg, Richard. Sörli arca kipirult. Tisztázzuk végre az egészet. Mindketten tartozunk a másiknak egy vallomással, én... Mielőtt folytathatta volna, a férfi közbeszólt. Még mindennek a kezdetén vagyunk. Jobb lett volna, ha csak később, miután legalább önmagunkban sikerül tisztáznunk mindent, szóval csak később szembesülünk néhány dologgal. Sörli a fejét ingatta. Nem élhetünk hazugságban, sem maga, sem én. Óvatosan kiszabadította a kezét. Egy hosszú pillanatig némán állt. Szombaton este be kellett volna fejeződni ennek. Folytatta könybelábat szemmel. Egyikünk sem tudta ezt megtenni lélekben. Hát itt és most, itt és most fejezzük be, Richard. Hátat fordított és elindult, de csak későn vette észre, hogy az ellenkező irányba. A folyosó lezárt fala megtorpanásra kényszerítette. Szégyenkezve fordult vissza. Richard még mindig ugyanott állt, ahol az előbb. Szerda óta egyfolytában az arcát látom. Ébren és álmomban, szólalt meg halkan, amikor találkozott a tekintetük. Az arcát, ahogy ott áll velem szemben, karjában a csöpséggel, és a szeméből eltűnik a váratlan találkozásunk köröme, s ami a helyébe költözik, az a szomorúság. Nem adom fel, Shirley, tartozhat máshoz, de ha közöttünk megpendülhetett ez a húr, aminek a rezgését csak az igaz szerelmesek érezhetik, akkor az az odatartozás hamis. Rég nem várta már ennyire, hogy véget érjen a nap, mert kollégái csipkelődő megjegyzéseit már-már képtelen volt elviselni. Beszélgetésüket követően rossz kedve talán csillapodott kissé, de őszinte lelkiismeret furdalás gyötörte, amiért meghagyta a férfit abban a hiszemben, hogy Jeremy az ő kisfia. Meg akarta mondani, de a kapkodó feszültségtől vibráló beszélgetés során egyszerűen nem volt rá lehetősége. Úgy érezte, ellenállhatatlanul sodródnak felé, aminek nem szabadna megtörténnie. És ebben a sodrásban némi kapaszkodót jelentett, lelkiismeret furdalása ellenére is az, hogy Richard azt hiszi, férj és kisgyerek tartozik hozzá. Azzal a dühös elszántsággal lépett ki öt órakor az iroda épület ajtaján, hogy véget vet annak a gyötrődésnek, ami már hetek óta kínozza. A megérzései helyesnek bizonyultak. Richard a lépcső alján üldögélt, s mosolyogvált fel, ahogy megpillantotta. – Örülök, hogy látom, és… vágott beleköszönés nélkül azonnal. Nem akarta, hogy perceket töltsön vele szemben, mert minden pillanat csak fájdalmát fokozná, és az erejéből veszítene, mert Richard közelléte nehezebbé teszi az tényét. Örül? – Ez őszintén meglep. A kétkedő hangsúly belé forrasztotta a szót. Minden eddigi találkozásunknál igazán el tudta titkolni az örömét. Bántotta a hang nem. Sápattan lépett hátrébb. Ne keressen többet, Richard, mondta nyugodtan, látszólag közömbösen. Ha akarja, megismétlem, hogy biztos legyek abban, hogy megértett. Nem várt választ. Lerohant a lépcsőn, és gyors léptekkel elindult a magas vasút megállója felé. Elismerem, Sörli, kettőn között nem úgy történt minden, ahogy általában történni szokott. Hallotta maga mögött a meglepett hangot. Nem beszéltem az előbb elég világosan? Mereven nézett maga elé. Az erős kéz megragadta a karját. De igen, elég világosan beszélt, és én mindent megértettem. Richard szeme különös tűzben égett. De ugye nem azt a karja valójában. – Komolyan úgy véli, azzal lezárhatjuk ezt az egészet, ha egyszerűen faképnél hagy. – Engedj el a karomat! – kapta fel a fejét dacosan. – Miért érdekli én, mit akarok? – Hogy még jobban felforgassa az életemet? – Hogy holnap már be se akarjak jönni dolgozni, mert nevetséges a kollégáim előtt? – szikrázott a tekintete az elkeseredettségtől. Sajnálom, hogy miatta milyen nehéz helyzetbe került. Richard csüggetten állt vele szemben. Akkor tűnjön el az életemből, tört ki a lányból a mondat, ami fájdalmas törként hasított mindkettejükbe. Harcoltak. Mindketten harcoltak a józanész ellen, önmaguk ellen is egymás ellen, s meg kellett küzdeniük az érzéssel is, ami már bilincsbeverte a szívüket. Bármit kérhet, de ezt az egyet nem tudom megtenni. Richard szemöldöke ráncba szaladt. Figyelmeztetem, hogy fizikai kényszert alkalmazok, ha nem engedel azonnal, segítségért fogok kiáltani. Sörli a karját szorító kézhez ért kezével. Richard! Abban a pillanatban elengedem, amint meggyőződöm afelől, hogy nem rohan el. A férfi észrevette, hogy valahová a háta mögé szegeződik a tekintete. Nem vedheti a szememre, hogy nem figyelmeztettem még egyszer. Sörli megkeményítette magát. A túloldalon két rendőr közeledik felénk, esküszöm, hogy kiabálni fogok, ha. Ha nem engedel végre akarta folytatni, de nem volt rá lehetősége, mert Richard e pillanatban fölé hajolt és megcsókolta. Hátra csuklott a feje. A karját szorító kéz lassan a derekára siklott, és ő a helyzet furcsa volta ellenére biztonságban érezte magát a férfi karjában. Gondolkozni akart, de rá kellett döbbennie, hogy gondolkozni akkor sem képes, ha ez az ölelés, csók csupán a rendőrök miatt történik. Richard szája, annak ellenére, hogy a beleegyezése nélkül csókolta meg, gyöngéd volt és óvatos, mint ahogy vigyázó a mozdulata is, amikor magához vonta. Mindketten csapdába estek. Egyikük sem tudta csak a színjáték kedvéért eljátszani ezt a jelenetet. Egyikük sem tudott volna ilyen szeliden csókolni, ha valahol belül nem érezték volna egymás iránt a szerelmet. Pillanatig tartott, vagy talán percekig? Amikor végül szédülten és égő tekintettel kibontakoztak egymás karjából, Richard a két kezébe fogta az arcát. Mondani akart valamit, ragyogott a szeme, de a hozzájuk lépő járőr megelőzte. <kül> – Jó estét kívánok! – köszörülte meg a torkát, enyhén zavartan. Elnézést, hogy éppen most szólítom meg önöket, de meg kell kérdeznem a kisasszonyt, minden rendben van-e? – A túloldalról úgy tűnt – folytatta a másik rendőr – de Sörli már semmit sem hallott ebből. Megszígyenülten állt a rájuk szegeződő tekintetek keresztüzében. Valójában eszébe sem jutott, hogy a segítségüket kérje, hiszen ezt a dolgot csak ők ketten intézhetik el egymás között. Nincs semmi baj, próbált nyugodtan válaszolni. Legalábbis olyan, amit ne oldhatnánk meg mi ketten. Richardra nézett, amikor magánérezte a tekintetét. Ő kedvesen mosolygott rá, a szeme még mindig csupa fény volt. Mindent megtett volna e pillanatban, csak szabaduljanak ki ebből a kínos helyzetből. Csupán volt egy kis összetűzésünk. Mormolta még zavartan, elkapva a tekintetét a férfiról. Láthatnám a papírjaikat? Az idősebb járőr fielmesen nézett egyikükről másikukra. Sörli lángvörösen kezdett el kutatni a táskájában. Úgy érezte magát, mintha bűnöző volna. Csupán másodpercekig tartott, míg átfutották az igazolványaikat, neki mégis örökké valóságnak tűnt. Minden rendben, kapta vissza a papírjait. A járőr Richard felé fordult. Köszönöm, hadnagyúr, további kellemes estét kívánunk. Mintha mosoly villant volna a szája szögletében. Sörli elképedve bámult utánuk, aztán a mellette álló magas alakra. Még akkor sem tért magához, amikor a két rendőr már messze járt. Egyikük sem szólt. Richard azonban szinte kézzelfoghatóan érezte a benne felgyülemlő feszültséget. De nem tehetett ellene semmit sem. Nem tudta, miért sötétült el a tekintete. Miért van az, hogy állandóan kínos helyzetbe kerülünk, ha együtt vagyunk? Szorította égő arcára a kezét. Talán mert még rengeteg minden van, amit nem tudunk egymásról. Richard tehetetlenül állt. Érezte, ahogy a dolgok lassan kicsúsznak az irányítása alól. Mit rontott el? Hol hibázott? Mi volna, ha beülnénk valahová, és beszélgetnénk? Nem akarok beülni sehová sem. Sörli tekintete a földre szegeződött. Haza akarok menni. Elegem van ebből az egészből. Olyan eltökélten, olyan megingathatatlanul hangzottak el a szavai, hogy Richard ez egyszer valóban úgy érezte, most nem szabad utána mennie. Mégis utána nyúlt. Szerepe van ebben annak, hogy nem árultam el magamról mindent? kérdezte csöndesen, már-már fásultan. Megvárta, míg Sörli ránéz. Nem olyan egyszerű a foglalkozásomról beszélni, mintha újságihordó volnék, vagy autószerelő, vagy bármi más, folytatta rekedten. A rendőrség különleges alakulatánál dolgozom. A kommandós csoport hadnagya vagyok, és őrülten szerelmes beléd. Nem kiabált. Mindezt tárgyilagosan, nyugodtan mondta. Sörli mégis összerezzent. Őrülten szerelmes beléd. Ha semmi mást, ezt minden esetre eddig is érezte róla. Most hát legalább azt is tudja, miért nem beszélhet a munkájáról. A saját érdeke, a társai élete érdekében. Volt némi fogalma a kommandós csoport munkájáról, de azt is sejtette, hogy ismeretei csak halvány árnyékát adják a valóságnak. Kemény és kíméletlen világ, ahol Richard éli az életét. Minden nap. Minden bevetés során. Veszélyben. A tompa szúrás a szívében egyre sűrűbben jelentkezett. Nem, nincs szerepe, válaszolt ugyanolyan csöndesen. Magában azonban be kellett ismernie, hogy megváltozott. Igen, szeretett is, ehhez az érzéshez már a féltés, az aggódás is társult. Leszekte a fejét, nem bírta elviselni Richard kutató tekintetét. Ő képtelen volt hazugságra, az érzéseit nem tudta leplezni. Nem engedhette, hogy a férfi kiolvassa az igazságot a szeméből. Fáradt vagyok, suttogta elgyötörtem. Menekülni kellene innét, amíg megteheti, amíg van ereje, csöpni józansága ahhoz, hogy ne zuhannjon a szerelembe, ami ebből a gyöngéd óriásból árad feléje.